اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اننا اورز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مبارکا سیر د درس راځي چې پر خبر راځي د لیوال چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو اللہ پا با امر بانده دو مکین روان شو ابو بکرسی دیکھ سرا او دی خلق اخبال مجموع بینکی مجلسو گی ابو جحل دیش دا محمد ترسو قتل نکو دا کار نکی دارو ندوکی لیغی جمع او پا خبال زیبان علی سی بری خودالا غاری سو رتلالا و دری ورز علت تیرول د جمعې په شپه باندې او د دوشنبه په ورځ باندې به برخ د بوجه له خوانه په د باندې او ابو بکر باندې دوشنبه ښوخان مقرری کړل عبد الله ابن ابي بکر ابي بکر او عامر ابن فهيره د رسول الله او د ابو بکر تعامد په زمينه برابر ول عبد الله ابن اوريقت په نامو باندې بیت له له چې ګردنه ابو جهدره راګره کړي و نو اول د جنوب بطرف لارد و بید مغرب و بید شمال قدید لغفا خرار بل مدلج دیل اقو باندر اطلل دریو با غار بده گار که اطور رزی دمکی نمدینی پوریده سفار تقریبا اول سرزو که دا تکمیل شد چه بده که دریو پیدا تیر درشک معلومی شوی بیچی چې اسما رزی اللہ حدو خوانا در سخان ارتر اولو د ابو بکر د عالی شه فضیلت او کرامت په کوم معلومات رسول الله علیه وخو کیدله او په غار کې رب العالمین حفاظت د علی رسول الله والکی دله او د ابو بکر د خاندان کې څه صفات شي نجاسه کول دا ټول به کې ونه د نبی کریم الرسول الله صلي سفر کې د هجرت کې چې د مکه څخه مدینه ته روانه وره متوجه شووی ویله مکی د مکه بسر باندې بهترین خر او محبوب خر ته معلومه کی لیکن داخله په بدیځه کې پریدين سره روانش د دې خبره نه یو ده, ده, ده معلومه شو در رسول الله دا سفر د شي حد فارانو ډیر انسانان د شکر لپاره وسی او نوم د دین ورکی لکه سورې قریش کې دیمته دا خبره معلومه شو چې کله کله کل سره د دین د وجه نه خپل محترم زه پریدي د کور شو زه خار شو په کوم ځای کې چې ستاسو حضور دا, دا خبره معلومه شو چې د اسمه کې بسر بهترینه بوقا او میدان شې هغه مکره فوران من له بری تشریح کړي نو رسول الله شکل روانيږي د د ابو بکر او د عمر ابن فہرا او د عبد الله ابن اوریقت په دې سفر کې څناشنا واقعیت مخې لراله چې په دې ځمږه محمد صلی الله علیه وسلم معجزات الله کا رکړه در څوبرې د ملګرو ایمان ورو باندې نور مزبوط شي اولنې واقعبه کې او امامنا ابو بکر رضی الله تعالی له ضد عازب سي اپنا دوخ یو پالن واغستون برې ابن عاصب دوبره پلار دکته باندې کوم لږه کې خدلې کې کلچي کمینسرانو وکونکو تریوري غیره کټي بره د شین غو دې وشې لږه چې انسان له مخې له ورسې اڑم شنو مضبوط بګیناش دته واخص وي اسی ورته ور او به ورته ویل چې تاسو یې راغره بره اغل او یې چې د پالانس مو خال راوړي ابوبکر سيبرته وی لاغه وډه راغه برا رسول الله حکله راغه بلاره ورته ویری وبکر دا اقصر داغه دا وی سويزي نوړم تر سو پوری چې ابوبکر مال د حجرت کیسه ولیکي صحابه ډیر ښه خلک وو د برا رسول الله په واقعي مقصد دا و چې د رسول الله سفر څنګه او چې موږ ته خپل ول لذت ورزګ رسول الله څنګه او محبوب او دا قانون دی چکله د تشاد محبوب تشکر په مجلس کېږي نو دا غنه به خواند هغه څلیکه یو بده محبوب لکه محمد صلی الله علیه و سلم امام الانبیا بهترین او عظیم شخصیت براشه ورته ویزه په پالنس ته ولاړم کو صدیق بده شد باندې ته مردا قصه کوي د سنگ روان شو سنگ مسلوات ډیر کړه ورته لوراره شي خبره وا چې د جمعه پښپې منګرابار شو دریشې مبرې غار کې وکړې او د دوشنبه بشپبه باندې بارش غووتو نو دا ټول شپم مزلو کې او سبا دوره سي تبان شکل انسان د شپې مزلو کې د ورځې مزلو کې ناغله ستلري او بيدشي خرجه کړې د سفر سره اشنم ني نا بلد وي په سفر باندې روانو خو حتا دردي چې محمد صلى الله عليه وسلم ستلش د وړه دغه ډېر با لار باندې روانو د رم سفر قانون او عادت د شي هغه سره د ماجګر سفر کې شکل غرم شنوږي چې آرام کوي کله کله د شپې سفرونه کوي خاص کر مجاهدین او مظلوم خلک چې دشمن فری دینه ابو بکر شه فرمایي چې لوی غار باندې ځمانه ضروري غي نبی کریم سره تو سلام نووي چې رسول الله دلته آرام نکړو ورډه راغره وی دوړه ور وګرځیدو تر څو پوره شي نبی کریم علیه السلام را داخلي ګ ابو بکر دې ناشنه قیمتي شړې لري غار څورلماول نه وته چې اسنه رسول الله ل کمار لړم ټکو نه کېو په دې چې کم اوله دا غار پاکي به اوسره خپل شړې پښتین و غیره دا و دې ور معنی زی برابر کې نبی کریم علیه السلام له وی شریزه د غرمي وخت دی سم له دغه غرمه په خپل خد کې دا, دا خبره مان غوښتل معلومات شو چې څوک یې مخوبون دي یو د سار مانځبې متصل شي داخله ودی کیږي د نور خطو پورې نو په دې کې شپږ آیتونه او درې درش احادیث دي چې دا حرامونه راوړې الا بعذرن که شرینه جری به جدا خبره یا ټول شپې ورو څوک یې کړې قرطبری کلیبه تر دې پر شي کم کماس مکه باندې دا سره ودی کیږي داسمه کیرا وړي چې الله دې बर्बाद من څومره غفلت کې من واقعي دلهبري مشروب بچي کله چا سره من انډیوالي کولا ملګرتو ته ووښوي وکي چې دا صاحب د سره من زر سودګي وکنه وودګي ویل د چ انسان سره ملګرتو بالکل مناسب نه دي انډیوالي بشکولا یو دا خوب دے چکلے دا دی چې کله سره د ماسپکین مازنه مخ کې لږه آرام وکي کوو د شو بغیر ودی شغله ویل شي قیلولا دا سنت طریقه راو دي ګډی عقل بدی باندې ژهتیږي او د انسان قيام الليل توجوبه را بریږي او شپه به په آرامي او د الله سره به شپه مناجات کوي ځکه دا قانون دی چې کم سړې د شپي قيام الليل او تہجد اکثر وخت نه کوي جامعه صغير کوي د رسول الله فرمایي وینا سره منافق دي از دې خبر باندې سوچ کاوي یو انسان اکثر وخت په مېش کې اکثر وخت او په پنځله ورځ او اکثر وخت او په جمعکې اکثر چې تہجد او قيام الليل در رسول الله د مبارک ارشاداتو ومعب... او معلومي کې چې انسان په ځمانه ویریږي چې د الله په قانون کې منافق دی. اژنه چې موږ تاسو منافقان او ظنون لم ده کړه کې لقبونه ورکړي چې زر جنته الفردوس علي موضوعه جنته المحله او معو فلان او فلان د شپې ته حضور ضروري دی. سور مدثر او مزمل کې به الله تخفيف راووز چې بزې مریضان دې او بزې سفر مساله او د شپې ته انسان کې د غیر پر اساسي سبب داد اهلی له چې انسان خيلوله وكي. مس ماز پک ما زنا زرا آرام در رسول الله بدی شریعت کې زمونږ دی دین تشریه ده دا او دا دا داستر نه دی نبی روه ته عمره سفر وکیا و دا هر حرکت هر عمل دا زمونږ دین دی دل به او دا به عمل کرا ولو ځکه خو ته پر شریعت کې زمونږ دین پروت دی وینم سمې دې توجور تکینی دیم شکل انسان اسمبلی عبد الله بن عباس فرمایي د سوره كهف د ورسني دی الله به راوچد کې قل ډریم سره دی وخت و د کیږي قران کې الله فرمایي چې د شپې نه وخت په ورګه مشرکان او عادت قرطبي لري عمر بن الخطاب د شپې هغه انسان او چېږي په شپه نشته او سوابو ټولو ورځ ودو لکه باز خلک دا با عادت بل چې انسان د د ګنا نه وسا وساتي الله د شپې روچته یو چې انسان ګناوي کې الله نه روچته نه څنګر ګناونه منکو سلف صالحین عادت چې وکړه د شپې د تحجد نه کولو سبب مله اذان وکړو چې سبې جنډ وې له کچې کې دې چې پرون مونږ نه ګنا شوې ده الله خپه شوې ده پر خپل مرز نه وي پوي سفاري شوري سي فرمای وزمال او مملوګو نه تقریبا 15 لسوره چې الله مالا سزا را کړه چې تحجد لریو چت نه کړو 15 لسوره حسن بشير له عثمان دغه اورده لوټم برابر آو، برابر او اسبابم برابر کمو غړم چې تہجد لړو چت شم لیکن نه لړو چې ګم د واجب سره وې کې تا د ورځې ګناه کړی نو زه کده الله د ځان نشړي د سره الله د ځان نشي به اوسړي او بل ده زيات خوراک او ښاک نه ځان ساتل ده لشي انسان زيات خوراکونه کوي دا به تہجد نشي کولی خاص کړه د دنیا پکاره ځان نه استعمالول انسان درځه بندو کی چې کله درې درې نیمه بچي شي بس دنیا کار نو فیز دکاندارینو الله له وخت ورک سلافقه به دا عادتو دای پتی گیرو کی بچکل اسپینی وکتا ہو لگید دبیب دنیا کارنکو بچو رو بیویلے ورون لچنکو تاسو پیئے گو نورم کارکوئے گی مونچی زمار اسپین گیری گی گو گو نورم دا قصدیوں گو دا زوان یو کی فیتھ ہو جی کرنی بودا شوی ری دکان بمباسی کی نورکاروبار بمباسی برابر کی وی وجہ دادا چو سو مسائل زیادشو خاص کر دا خیرتو پ <تصفيق> د یو خلک باندې کې راځي وایي هغه په دو ورځي کار کوو د شپې ته حاضر ام مالک پرته بریشي آرام کوا ورته ویلې سوچ ما آرام لنی پری دي د الله مخه ورېدل خو به زما تک او کله انسان اغه ایتنا او حدیث ګوري چې هغه خیمه الليل بارک رجی د سنف تاریخ ګوري د صحابه وګوري د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک رجی فمن يعمل مثقال ذره خيريا يده قياته له سباب رجاله هغه د زموږ صحابه رسول <سؤال> الله <سؤال> عادت مبارک نیمه شپه ودو شو سره ورومه کې به آرام کوو ځان دا کما چرته تهجد به غاله ونه کړ سبب الله زر روپې صدقه کوم ته خپل به را اوچتې امبن قایم فرمایي فرمایي چې انسان قیلولکای رب العالمین به دالت توفیق ورکه چې هغه تهجد حدیث کې راځي رسول الله فرمائے قیلوا قیلوا لك الشیطانان جی وی قیلوا لنکی من گوتا سو شیطانن گورا راغلیو رسول اللہ فرمائے قیلو کم سڑے د ماسپکین منسن الگ زرا آرام نک یعقوب یدا سڑے گورا شیطان دے رسول الله اور دا شیطان ویلے دے حسن ابسری روز بازار لو تو گھر میں گوری بری بازار کے خر منڈیرا منڈوئیو گوری جی لگا اس میں و شوشدا بازار نہ وی ویلے وی, وی, وی د دی خلک خوشپا خرابہ کم سڑے چ هغه د اورځ ته ته قيلولو نه کې ود انسان دا به تهجد لاله نه بل نماز پکې مزه نه ورسه خو دې دجایز دي دماکه مزه نه ورسه خو په څنګه دې څنګه دې امام بخاري فرمایي رحم الله کړه سړی د شپې تهجد لاله ور وشي تیګ به خوب کولې شي په دې شرط بنچي نماز خو سن مجزا نه شو که فزان اعتبار نه به خوب نه کوي تر څو شي نماز موذوکي وي نبی کریم علیه زبار نوتم قوی شو حاضر پیره کوره شوقی مطلب مرګر شیکل په قرار لرو نو تب ګور کلک بیدار دي چې مننه کې چدو ودي زموږه شد وی ګورم بار یوش پون سر در روانه ده وکم شیشه څنګه مراد دې ده مراد دې ګرمي والو اراده لرل چې په دې غار کې دام آرامونکی وې زموږه خو لا راغې ما ورته ویلې دکم شنه ما د چا وې بل ويد غير اغلى دم دينيه ظاهر ذا ما نشدار مكي ولا زكرد دي جي وديق ما بينك تقريبا بينزل اسم الشوخه مصافلا واما قلتو شي بديكي صفوي ولا غديش توي او ويجازش شيرا ويلويش بي او بكر سره دخبل زان غم نيشت لكن الرسول الله غم بكر الله له جنات زيره ورغرا خوش زيره ندي ان الله الرسول الله الله عنه ابو بكر رضي الله جكر كو جداس عمر كمالي رضي الله دار المسلمانان وليد ما شرده كمالات ویولو کې سره مو ورته چې دا راول وشه و دې چې ملتصلل وشه ما ونه اول دالوخه پاک کا غلان زنه په لاس باندې هوه چې دا ګرد مرتي لری شي چې رسول الله پیرا خلو تهذیب مراد کې دلیل دې باندې چې کله ته ویلو کې راخلو چې شپه کې واغم پاکه دین د اسلام په تهذیب او نظافت باندې بناد د خیر دین لري دوی جن رسول الله صلی الله علیه وسلم غره وی ولی زکه بدی دا سپین دغه زرمالومی کی چې خلص افاده سونه پردنه کې چې نه داسې خیرندنده رسول الله فرمایواله سپینې جامې محترمې مړي مړي پرې کې تاو کفنونه وې چې کله راول وښه لا هراله د رسول الله تعالی ودا و تدې روعت مله کې ولی مې روعت نه کې یوخو ادبا صحابه ډیر ادب رحمت الله علیه فرمایي چې صحابه دشه بلون شله کټې می معلوم معلوم نه پلاته وه چې راځي ښه د علم ابو دیو وجنه چې کله کله په څړ کې رسول الله لره رب العالمین په خوب کې واه کولا ما ویل چې اسنه وه شروي اس ما پر چې دوبه دا وې غړوډې نشي ادبنا خلق و قبرلانه ورته چې حتی انتظار مې کو رسول الله بخښ الله او چې زه ما سره کوځه باغې کې دوبه مې را واښتي او په دلوګي کې مواجله پېمځې ته او رسول الله لره هم د دین دا خبره معلومه شو چې انسان په سفر باندې ووجده زن سره بر سفر څه اسباب وړي لکه تقدم رسالک رزي چې رسول الله و جن سره غمن زارنجو وغيرها دا شي نوړل چې چا نه په دلا رکه سوال بیا ونه کی راکاو راکاو راکاو میشه د شي عادت وې جوړ نکو وې چې دا کار کول به وګو ابو واچو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو مخه را کې کوي اغه تر دې پرېشه د اوس کل حتا رزي ته تر دې پرې زه خوشاله شوم چچا چا سره مینه محبت دې دا عمل باندې دا خوشحالي کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فراق کوګي ابوبکر صاحب سره مینه وا وې زه دې ونسمه رسول الله صلی الله او طبعا چې ودوش دعوت کې دا خو راکو کې خوشحالي کې چې کدي سړي سره مینه را او چې دا خو راکو نه کې نبی تپان خو بګي چې له کسمان وړي وړي نه خوري وې مالې الله وې دوتو د مه ور دی بالکل پورې دی وی روانش دو موقعه داراله چې کله روان شو نو د دود ځان سره دوه وی روانه کړی دي د دوه کې د احادت او چې نبی کریم علیه الصلوات والسلام په یو ابو بکر سره په او رسول الله علیه که سا او چلاکهونکو ورغلا ابو بکر ورته ویله یا رسول الله سره او ستاسو ورایګو دی محبت له ګوره ځان له وکره ځان سره روانه کړی دا مناسب دار چې ابو بکر په خلیکین ابو بکر او رسول اللہ و امالا دا خند راکی جزب دی جدا و خبال اکینم زسانا جدا کدی نیسا سرخواک اکینم اگر او رازا نبی کریم علیہ السلام و سلام مخی ناسی ابو بکر سیا بسی روان دی بر اصفا دو شام عرب و قافلی رازی او را روانی ری پیغمبر علیہ السلام دی خلکونا پی جندو ابو بکر پی جندو وجده و جدا و چاگر تجارت نطلو رات لو یو خدا چه ابو بک او پیغمبر علیه السلام چوو بی کانا شابن نوجوانو بل ابو بکر له بدن لحاصل اللہ خواه رکیو پیغمبر علیه السلام قوی انسانو دا سلورنیم زرزوانانو زوری لرو دا با کم ازوانی و کم شخصیت بو او اگر که ابو بکر رضی اللہ رسول اللہ ندوات بنیم کال اروس کشرم دے وی خلکو بمانت فوسو گی جی داشنا دی سوگ دے دے خبر رتوجو کوایی وېما ورته ویلې رجل يهديني السبيل داده شو شړې شمال الله راکېي تورې وکړه ابو بکر چې به ورشدامره د اخرت لار راکې دي خلکو دا معلوم کړ چې ابو بکر الله را رکد دالکه کوم لارې ولار ورته که دي کې دا حکمت معلوم شو استخو له مرغه واغ ډیر مطلوب ملما دی چا دا پوښتنه وکړه سوایب تعرب وګ دا څوک دی بل اسمان سر لمخه یې جوچې دا اوه دا خدای را کوم شړې ده دي او دشي کورونه وکړه او اوس صح مشغول دي خطرناک دی خطرناک تاغه په خپل خوله باندې دخل کوله ماریږي کنه سې کنه نه سې دغه چه دی وېني سې چې کله دشي سړی د خوله راغنو ته به بهر شي توريه کوي چې لکه دا یو سړی دی نو بس راغلی دی ابو بکر صاحب ورته لري رجبن يهدينا السبيل ويدرجو سړی د شمال الله رکي دریمه مسره بګه شو دریمه واقعا په دلاره باندې رواني سره قبر پر مالک پرمای وي چې زمو کوي من بده شپه گپ او د ورځې موږ کوم شرکت نه غوښتل کارنه او فارغ و وی د ورځې نه اوس وی شړې را غوښتل خبر نه منو وی د کسان روان دي تقریبا سلور نو سلور کې یو محمد صلی الله علیه وسلم سیدنا ابو بکر او عامر ابن فحيرو او دقهش عبد الله ابن اوریقت هله کداغه چې حق انسان دی چې کوم بشي قریشو جایزی مقرر کړی دي سوراقیر نے مالک فرمایوې وې ما د خلکو لپاره کف ورکې وېما یې منه دا نه دی او دا خلوی نه دا نور څه دي فرون دلته ناسونه الناس غوښدي شي واته وې ما ځان سره دا سوچو کې کدا ټول ملګری په شوروځ او وې نشي ځمانه مخې بچو دا جایزه بداله والی زب د خلکو لپاره کف او بل تر پهل او بشلار شمويسته بده او جنګ کوم او دا سروش په کله دا شسفنګلۍ کې هرکړه چې یو مهم شی دی ولیدو خلک له بهنه کې ځنه کې شامل دي یو سړې ملیدل لري پلاني ولایت کړي پلانې ول سوالې کړي پلانې قريه کړي او دې پلانې قومندان سره وسي یو مطلب سړې د چا په کار د ورته چې بس مار سړې معلوم دي وې دې ملګر له مې دا کپور کې چې دا غن دي وې کور له دا نه نورانو له چې دا اس کور خاله راو علي وې دې او جنگي چې څومره سمانو نو تور نه زا رشيده مې راوا قص او جګ مې مونني ولا سره شي څګره به نكوي شي مې دمه کته وني وای خو په دې بغل بغل کې مې اس روان کې هوه تمشي و هو تم چې کله دې شو ورنیش دې شم د نبي كريم عليه الصلاه والسلام قرات مبارک او ابو بکر شه په دې خو دې خو کاته پیغمبر عليه الصلاه خپل ذکر کو ناشنا اطمینان په الله راسته اوسه قبل سره ويغه څومره ورخطا شوی چې لن کپلانه راغې او پلانه راغې ابوبکر سیاورت ویلی یا رسول الله او خلک راعلن وی لا تحزن ان الله معنا مخ پکیگا دل پسی ذکرته ویلی سوراقبر مالک فرمای و جزاکل اورنجدی شو او زما د اسد خپری زما کنه نو وتس خو आवाज په دې اسمان وکره او چت شو وی غشې میرا واق سو پاګبان می پال مو یو عربانو په پال نیولو وی پال کده شي و تو چې ځای خفا کړه بس مزه وی به مې اسمه صورتیز کې به په قبه میرجلب نره اول <سؤال> وراکش میگی پلم بیونی ولا غشگی راتوی ویریشه مزه ودریم سه چکلب سنیش دی ورا لا داخ پی بالکل جوختونه د بر ازما کمنه کلک ازما کا و ود وکره ته دا دریم زل شو اس بالکل دیجه دیجه پر بر ازما کنه نوته وې چنه نوته مدرسه لاله تعالی بکې زما د ازما سره نور ستاسو زم ما د تاسو د بالکل کامل امن دی امن دی امن دی سره رو واسه ویشکل اسما د اسمن سره لستو دا په چیره راځوي د سوري دومره ګرغوي شو دومره دودا تا دا ګومان کوله کېره جهنم بڑا سين تروس و ما ورته ویلې تاسو کنه پاکه پاکاري مال پاکاري پیسي پاکاري ماستر شته رسول الله ونم دي پاکار پیغمبر رسول الله خو شړینو دیوالانو چې مش راکا دې کې دا تربيت منل راغلی چې هميشه بالله اسمناص چل کرا کرن جامي کې مې دوه خرچه کم دا خوراک نشته او کراین نشته پلان نشته صحابه و وخته نو رسول الله الله موږ سره څنګه مينو او دا مخلوق موږ سره څنګه مينو کې وي توحيد ماني الله پر سره مينې کې دخل کو په چې کم شي راغلی سترګې ماړه وي سره مينو کې دا تربيتي و کې به اردو اس ما و خاندي اجازه سره وې سي وی هغه مې په کار او یو کار وکه چې کم خلک په دیلاره راتل موږ تي پړ ته ورته په او ورته وی وی وی وی سره رواني وی وی يا فلان تاسو په سر باندې تاسو او خاندي وې د کسره بادشاہ د بنگړي وستا پلاست واچولې شته ته خوخ نه غني وې والل پال نیول دا ککار دې شتري خوغه په دې طریقه چې ته کړه په یو کار کې ناش وی یو کار په سره رواني یو سړی تا مخه لړاګي دغه دننه وکه چې شنو میږي او به په خپل ما به کار سره نسبت والا نو کونی مو دا کار دې کې کونی کار نه کې نیک پال جایز دی خیبر ل چې کله پیغمبر حضرت اسلام صلی الله ور دروازي وی ودا کوم دروازي وی ما صاحب ويره پدی لاره نو څه کدي کی معنا د سختای دا ودا وی شاش و پدی منو څه کدي کی معنا تشويش تا ودا کوم لاره وی مرحبا يرې پدی منو څه دا بد پال بننه سي چل ک کارګرای دا اشاره د فراق لا الکه خر میول دای اشاره دل چا کار نه کیږي الکه خزه مخالره د کار نور غډ ور شو الکه چابتر قوه تر ذکر خرابيږي نه رسول الله فرمایي کشر د بدپالي وي په خزه کې بوي کور کې بوي او اس کې بوي خو په ديدرو وړو کې مشن بدپاليني بد شونه پالشتا دا بنس وي سراقې به مالک فرمایي ما ورته ویل شماله خلک لیکل راکاي قصاص حکومت راغي معلومه وا حق پیغمبر دې حکومت برهزي چمه به سو په ګونو عامر ابن فهیراله و چې دنه لیکل ورولکا وې سره مړي راواه کس ور لیکل ورته وکړ وی لکل امان دنه دا خبره معلومه شوله چې د الله د کار کوه الله بستا دشمن ستا بس ایت کې شو سو راغې د پیغمبر د وجلو په سراغ د ورځې پاول کې لیکن اخر کې الله ورته دوست بدل کی دیمته دا معلومه شوه چې کله یو ځل زینو ترجمان لیکون کې ګورب وي پیغمبر علیه السلام راضى الله عنه به ترقه سور اخر به مالک سره یوڅ مخه مخېدل ورته ویشته بیره دو عمر رضی الله عنه وقت کله فارس فتح کی امام المجاهدین صادق النبی وقاص هغه بنګړي واخص سوراکله ورکل ورته ویلې وېدا واچ وا هغه وخت کې رسالتونو په جې استعمالېدل اوس کو ځنانه استعمالې وېدا واچ وا او پدی مالګر باندې وروځي دا بنګړي وګړو رسول الله خبره نورم تصدیق وش کار سوراقه و چبنګړي <سؤال> <بنگلی> واچل <واجو سؤال> پیغمبر رسل هم د خبره تصدیق وکي څلورو مو واقع پهګه دا او شوا نبی کریم علی ستراد و سلام ابو بکر عبد الله ابن اورقت او عامر ابن پهیر رواندی وګي شوا امي ما بقي وسنانہ او دا ډیره سخي او بزرګسنانه وا دا لفظ دین باندې خرچه کول یک بديني خرچه نه کول عربه کې دا عادت او شیګوي به د خپل شحق لپاره مال حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی وی ار صرف ملائکہ کتہ کی یودا وئی چہ اللہ کم سړے ستا په و خرچه کې مال زیات کا او بل دا وئی چہ اللہ چی کم سړے ستا په بندګانو خرچنه کې مال बर्बाद کا خرچه پکار دي وی نبی کریم علی ساتو سره ورونه پوښتنه وکړه شو یا فلان خوراک مرغ شیشته وی به مو خونی شته قسم په الله وکسم ما سره خوراک مرغ کو نه ما بتاس ټول لست لوي ډېر میهمان wegadimadisha chira will wish you enough good him to abu ma'bad beulidi paigambar an israat wa salam chira de khameel ordano nashu nu chguri pa de ki xwara gada pratra da rasulullah mujizila us guri shum rakay sana bimung la <laughs> la kade re che chali rish genti mungra دا بتاصه پی درکی رسول الله وی جازرا چزه رسول وی شم نبی کریم علی السلام وره وی وی بسم الله هغه خورا کړه دومره پویرا خوشی کړي چدی ملګرو مشکلې ام معبد مشکلې پیغمبر علی السلام مشکلې بیم دالو کې اډق پاتش دغه پیغمبر معجزه وا ابو معبد چکه راغې نو دومره خورو وچ د ډیر خوریدو چې داک پی دښنه ته تلې چغوري پوی ویلې و کسان را کا کسان بکسان او داسې طلب دروډوي وه کې به ګډو کې واخره د غریب او خارکی کډوا د دې پغلان زبانه ګتی ولا بسم الله یو ویلو دکشه بیرو ته خپلې مشکل ما باندې مشکل دام پاتشوي ير وې دالک شه اغه سره شي د قریش په شي ګرزی تل توصیب مارو که رسول الله حدیث به سره کلو ګوري ام معبد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې توصیب کړي او دشي الفاظ را وڑی ته بدا ګمان کوي چې شل کاله د زنانت محمد صلی الله علیه و سلم سره پاتې شوې ده قوی حابې چې د عربانو چې څنګه د شیو کوه متصل به قبضه کړو وې ویل وي قسم په الله کدا چیرته وي ما ولیدو زبا ایمانم پیراونم او خدمت به ام کوم یو پیره بدی وخت کلاړو د دې لا خل نه لاړو ما کی به لاندې طرف داخل شو او بار طرف لوه تو غاګه و قريش شیرینه ویلې وی اقدوره فیقان چدو می محبت کور لورالل په خیر راغلی او په خیر لاړل چا چې محمد طبي دریو کړه بزاکه مېرته او اے عربو اے قریشو اے خراب خلکو څلوی نعمت تاسو ته الله تعالی رسوله قدر مونه کې به قدرې مرتوقړه د عزت نعمت تاسو ته خو نه او د دې پختره خو تاسو د محبت نه وکي چې څنګه موجزي پاريزې کار شي وي اسمع رسول الله فرمایې ودا आवाज دا معلومات نه چې سم افلار او رسول الله په کم ار باندې لاړی خو چې کله دوی معابد نه واښو نو, نو ما معلومات شو چې مديني په طرف باندې دواره لاړل ځکه دا بدیلاره باندې پرتوب علاقه بیران حق دی وجود اشته دا, دا, دا رب العالمین مخلوقاتي قران او سنت باندې مکلف دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي جنت او جهنم د نړۍ پارشتري البته که جهنم له وجودو دا خودور نه الله په چې دا استهاداد اچو چې وایي سوځي یا شربنی پرمن چې بدن بشي بنځبه واقعه کې دا وشو برهدا الاسلميه ابا برهدا قصر ابي كسر وزرس ري واخص قبل ما بيني بدمشان راجم اكرا وينك محمد و ابو بكر بنو بني السيره و تيري رازيش بشلاشو كچيرت دو سو خان فقيري 200 وا او سنو ماري شو روان شو اتفاقي النبي كريم عليه الصلاه والسلام سره ملاقاتش ابو برهدا شكل پیغمبر عليه الصلاه والسلام نيشتي راغ شكل ورود ملغرو لمن هو ودان ولا ندي دم نور انشكل زمره قیمتي شړې قسم په الله چې خدمت په کار دا ګروونو وزن نه باقي خلکو دن چې رسول الله د امنه یو خپلونی ولو ورته وي شنو میږي وي برهدا وي برهدا انده ک خيرې فرېز موږ نه یو څنور موږ سینې شراتلې وي قبيله شنو میږي وي المسلمي وي موږ الله دې سالم پاتې پوري نو دم ایمان راو دي اوي ملګرو په ایمان راو نو زوبیر هو نهود شام ناروانو قافله سره و چې محمد صلی الله علیه و سلم ابوبکر غورید او هوه دادواله په سفر و راوتی چونکی د سره د مکی ولاه ملوونه و ماناتونه پیغمبر سره ګرځیدل انو شو ویل چې زوی واری مکی لازم خو یا رسول الله دا دو جوړه جامیزر سرواله سپیني جامې ورکړي ګړندل شي وی د کا피رو دمل نه اوړي ویني سره د کا피رو جامې استعمال ولې شو په دې چې د کا피رو خصوصیت پکې نه ایمانات سره مشابهت نه یا بل یا بل چې پیغمبر علي سلام الله عليه وسلم د هغه زنانه د پی د غړي په یوخللې دا خو کافره کزوال د کافرونو خور عکسون غري دړي جواب ولا مو کړري یو جواب ولا دا کړی چې عربو دا ویلو د خپل کشرانو لا وې د هغه غلامه دا شپانو د غړي په یوخللې کچیر ته بلاره کې مسافر مسافر ولید نو څنګه د خواف تعصله اجازه را چې په ورکوې بازي خلک ویلې دیبې نه توشوش وې دا د کاپرو مال دې په کومه طریقې تواله شوې وای دا غلطه ده د کاپرو مال په دوه طریقو باندې اصوليږي یو په جهاد په سبیل الله دویم چې تاسو ته درک په تو شرایطونه نه چایې کې اسلام بيزتي نه غلام لا د کاپرو انسان نه حرام ده ته اوسو باندې يهودينو ستراني مال غلا کې دا حرام کدي يهودينو ستراني مال ټان جاځ بل بل شي هغه ته اصولې نو هغه په جهاد باندې کې ګور په بلشني کې او حدیث کوم راځي چې ملما یو ځای لاله شي په کارداشي داخلي کې اکرامو کې کوي نکه رسول الله فرمایي دم رخلاتې وکي چې تاسو بیمار شي دلیل پېداري مغیره رسول الله دا یو د خپل امر ملګر شروانو دی یمن بادشاہ لا د یمن بادشاہ د ټول زیات مال ور کې مغیره له کم مال ور کې شو ملګرو له وړي چې مال کم راکو تاسو ولا خصو خسرې کې یو قسم پاله تاسو ټول وشنه وې په دې وقته کې د ملګري شو اسلام نو راوړې ټول راوښته د ټول ملګري وشنه او د هغه مال راغلو چې په واش پیغمبر اسلام سلام الله علیه وعلیکم السلام نشراغ ویل چې اسلام راوړم ورته وی چې اسلام قبول کړي وې دا مال وېدا دغه درو دوکي مال دې داسنه قبلو دریلې پدې چې د کافر نه بدو کومه مال خلاص الحرام مل مانو یا ورته دسي تربيت ورکړې شو چې مسافرونه باندې خرچه وکړي دیغې نو ورسته عربه مديني ولاغه سار راوته او ګرمي پورې به انتظار کوو چې محمد الله علیه چې ګرمه بشو ګرمي بو شرف به نه لبرته ولاو يورا غورا سنيو يهوديي او دغ مدني ولا لا كورون لا پیغمبر الرسولك والسلام راه جدكم 10 10 بخره يا سسنيكو كنيكي بري دينات دوجنكني اول ما ذك يهود دا الله صلى الله عليه عرب يهود ما سي رواه قص مجيدن انصاري دم عمري بن عوفه اريد التكبير او اظن اكرد بيغامره للساعه 12 و30 غير تشا بيرتاو شوم او بدي حي طرف القباب بني موتلو قبل 4 شمس بروز بني شندي ان شاء الله بي با اغ شندي شروكو شكل المدينه الداخلي وكمكم عمله شركي رب العالمين من توصله محمد رسول الله بديره رشمكي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والي وشمي